He, uh, hartelike goeie middag aan een en amal wat ingeskakel is daar so um, ek glo hiergoe stor om is ingeskakel en jy sê jy bestuur de rest en uh, ja, baie welkom by die program, ek glo julle gaan die program geniet en, uh, en ek sê ook een uh, hartelike goeie middag aan al die ander luisteraars wat ingeskakel op ons op die Horizon program vandag waar ons nieuwe kunstenaars of dan nieuwe liekies kan julle voorstel ons het laasweek specifiek die eh uh, aspirant skrywers genooi om te kom luister na uh, my uh, op die horison geselsie met debiet skryfster Renée Veldsmann oor haar pas vrygestelde boek wat handel oor die Anglo-Boereoorlog wat soos ek verstaan almal uh, of uh, alhoewel die verhaal 'n uh, fiksie kinderboek is is die geskiet feite in die boek feitelik korek. Baie dankie vir die positieve terugvoer van die luisteraars, dit is vir ons altijd een plezier en een voorrecht om dit uh, vir julle aan te bied as die waardering dan so groot is. Vandag, oh, vandag salse ek sal's een gewulde country wat ek eerst onlangs van gehoor het, maar uh, daarna weer feitelik dageliks. So, baie welkom op ons program vandag, Hego Storm, ek sien hy daarna nou om jou te gesels en dankie dat jy ingewiglik het om met my te gesels vandag. Nou, dankie dat jy gesels, laat jy jy te gesels. Nou, om jy af te skop, wil ek net graag hoor, Hego uh, Storm, is dit slechts jou verhoognaam of is dit uh, jou doopnaam? <laughs> nee, dit is my verhoognaam, Hego is wel my naam. Ja. Nou, hierdie storm is met hoognaal. Nou. En waar kom het vandaan? Nou, dit, dit is een lange story. Uh, weet, ek het uh, begin in my, uh, uh, hoe sal ek nou sê, niepneem, uh, dat er in my altijd en iemand my in geseen, toe sê ek my, re, hoe kom, hoe maak dit nie hierdie storm? Uh, weet jy, en dit, dit het my tussen die oog gesloom en dit het nogal nie baie goed gepast vir die genre wat ek doel. Je ja, weet dat is uh, uh, eigentlik ee sykloon uh, of ee orkaanstorm wat Ijo genoem was. Is jy bewust? Ja, ek het in dag op YouTube gefin, ja. O, oh, oké. Okay. Nou, uh, en, <laughs> waar is jy geboren en groot geworden? Nee, na nee, ek, uh, ek het gebeur ek, blij. Um, ek het groot geword in Potchefstroom, nou as nou tans ook bly. ek het groot geword in eh maar het gewer in Pretoria. Ja, uh, lekker studentedorp. Ja, ja, s'nemaal moet man moe. Eh jy ook daar school gegaan en ding wat wat uh, wat jy laerskool en hoërskool gedoen? Men, ek het jou gescoog gegaan, ek en my ouders het hier 15 jaar dat so, ek met my, uh, uh, um, so ja, nou my paase afstel, ek het jou gescoog gegaan en laatst voor NAVV, laatst voor PP, jou gescoog Volkies, jou gescoog Tech, en na my paase door toe is ons nou, ek project vir so, 27, 27 jaar gedees. en tot ek nou so 6 jaar terug weer terugverreiks Wat, ehm, um, is jy van een muzikale familie? Nee, ek is 'n mens meneer die is ek die enigste een in my hele familie wat, wat, wat in die munisipale dienste aangestap het. Eh uh, en ek sê net ek is toe in die Ek het alles het gehoor. Ja. ja. nou eh uh, uh, en wat se musiek wat hy eh medendeels blootgestel gedurende jou kinderjare. Nee, I het presies opgedoen vir die kinders oor raai, ja, ja. Ah, oor maar die bridge. I het dit per SMS, maar net dit is nou 50 30 000 aan universiteit saam. Ah, teenoor jy het dit net en ja. En om lunch en daai. En etjie op skool, elke oggend op die avond. Ja, op skool en konserte deelneem of van die skool skoolkoor Oog nie raarig nie die BV, ek het uh, nie op school raarig belangstelling getoen in die misiek nie. Uh, ek het wel van dat ek so 6 jaar oud was, uh, somit, uh, ek weet nie of nog die uh, uitdrag uitstel onthou Ja, natuurlijk. Uh, dan het ek, ek, ek, ek dan het ek so sam met die uh, sangers met gesingers, so dat ek nou op my radioeke daar my kamer nou die tyds gespeel het. Ek. So ek het van baie jong ouderdom al baie, dat het net intussen. Ek sê dit is baie lekker. Ja. Uh, nou uh uh so jy het ook nie aan kunstwedstryde of sangkompetisies deelgeneem. Langer toe het ek so werdings altras pasies in weer begin uh al gekom dat woorlike uh, en, uh en het net tot seis gegaan inderdaad. Okay. Ja, uh, En Nou, so ver sport aangaan, het jy op school deelgeneem in enige sportswoord? Ja, ek het in rachtu uh, deelgeneem, maar uh, ek het nie so baie genoem, soos het uh, my musiek genoemd. Uh, so jy het in sport, jy is uitgeblink in enige specifieke item? <laughs> nee, hond van ek nie. <laughs> Nou, op wat er oudoe met jy besluit om muziek en commercie na te streef as een moendelike loopbaan, uh, wat was het wat jy daartoe gemoofd beveer het? Ek het so op die oudoe van 32 begin professioneel syn. Uh, uh, Toe het hy uh, op moeie noe gebleik tis in en Brits. O, op 32, jy sê, so dit is omtrend laatste jaar, nie? Nee, nee, nee, ek is al vijf en vier dag. Ja, oké, op mooi Mooinoise wereld, wat jy jou geinspireer of gemotiveer? Ja, ja, daar had hy my raad geseen, en Daniel Rue, hy was so'n 86 gewees, toe hy my raad geseen het, dat hy na een dag gaan bloi met hem bij die Mooinoise Park optreden te gaan doen, ek was heel gebaas hoe die mens dat hy nou kan reageer het Is lekker. <laughs> ja, ja. ja. Uh, nou, uh, nadat die mens so besluit neem dat jy nou wil commercieel beginne sing, uh, wat beskou jy is die grootste strijkelblokke in die mens'n pad om daar te kom, waar jy kan uh, nou, sê, ek is nou gemakkelijk met dit waar ek op die oomlik is? Eerst als Ludwig wil ek sê dat enige pensnaar in my enige opinie moet nederig blijf. Uh, jy weet so, die oomlik wat jy begint dink, jy juist nou, dit uh, belangrikere uh, die publiek, of belangrikere as enige van jy met die wat ook al uh, Ek sal dit sien as uh, strijkelblok in jy oorbaan En uh, wanner, dink jy, kan hy nou sê, jy is gemakkelijk met dit waar ek nou op die oomlik is? Nou, om die eerder te waarom sê, by my, het nederigheid op alle groote groote uh, uh, bron en uh, ja, ek kan nie reitong nie nie, ek kan nie rarig roem nie nie, ek kan, uh, uh, ek kan doen wat lekker is. Ja, geniet wat jy doen. Ja. Ja, nou uh, ek sien op jou foto's, daar is hele paar foto's waar jy sit met a kitaar en nou buiten die kitaar is daar enige ander instrument uh, of instrumente wat jy kan speel en indien nie is daar enige instrumente wie jy graag sal wil speel? Ja, dit is om hier te, te sê, ek kan nie herrige instrumente bespeel nie um, uh, ek klikkels een beetje op die gitaar, maar ek kan nog baie goed speel nie, so ja, ek sal graag die gitaar wil de moeste uh, Slechts die gitaar, nie enige ander... Uh, ja, eindelijk, eindelijk ek... Nee, nee, nee, nee, ek is maal gitaar nie Oké, okay. nou, uh, uh, ek meen, uh, trek het nie ouse aandag af as jy moet een uh, uh, uh, instrument moet speel en dan nog moet sing nie. Jy weet? Weet jy, ek het, ek het so een of twee keer het, ek, ek het daar soms uit het hooggevat, maar oké, okay, uh, dit was nou meest as wat jy sal sê, die Eidline, want hoe het nog hier erg goed kan speel nie, maar nie, dit trek nie erg aandag af om daar bij jy te okay, en nog te sing. Ja, ah. Uh, het jy enige uh, muziek opleiding gehad met bladlees of die algemene teorieën van muziek of het jy enige sanglese gehad? Nee, nee, raarig nee, nee raarig nie, weet, weet jy so dat ik vroeger in die program vir jy gesê het, dat uh, ek gaan alles opgehoor uh, jy gaan my geloen nie, ek, ek, ek kan graag nie lees of enig van die aard ja. ja, as ek denk per tyk dat het is beter om te kan opgehoor gaan, jy weet en Uh, uh, jou veld is dan weier jy hoef nie uh... ja weet nie ja vir my, vir my om op gehoor te gaan is het beter want dan kan ek nou precies hoor waar die noot opgaan Wat die noot afkomt waar die stabiele is naaklaas gaan in die ja. um, nou ek het uh, voor die uitzending vir jou gevra om uh, speellijst vir ons aan te bied van jou ginstelingssnitte wat is die eerste op daar die laat ons dit kan luister Mm. Um, weet jy, dit is een liepie dat my baie na uh, uh, in die hart leek Blue Angel het hom baie gesing as ek regens het die versprong van die sanger ek praat my onder te red sê, uh, ek kan Green Eyed Angel, jy weet, en hom gereeld van my vrou want die woorde is my fantasties fantastisch Ok, ek uh, sit hom op en ons luister na Green Eyed Angel Hier kom hy It's worth loving you, all the kindness you show. Lord, help me, Jesus, I've wasted it, so help me, Jesus, I know. can try to repair all I've taken from You. Maybe, Lord, I can show someone else what I've been through myself on my way back to You. nou My souls in your hands Daar sê, dit was nie Green High Angel soos ek gesê het nie Ons het die programs vooraf opgeneem en die tracks wat ek gekry het sê trek 1, trek 2, trek 3, trek 4, enzovoort, nou ek het gedoog hulle is in volgorde, soos dit is, so, so vandag, ek weet nie wat elke liekie gaan wees nie, uh, verskoon toch mag, as ek een aankondig en een ander ene speel. Uh, soos het nou net gebeur het. Uh, dit was van een stel, om green-eyed angel te wees, en hier speel ons toe, Lord help me, of why me Lord? En uh, ach, maar wat maak het toch sak? Het is als uh, dier uh, die ego gesing, en het uh, is prachtige muziek. Kom ons gaan aan met die onderhoud. Nou, skryf en toonset die van jou eie loekies, of, of van waarie inspiratie is daar andere wat ook exclusief jou loekies skryf? Um, weet jy, loek ek skryf wel my eie loekies, um, maar toonset nie, ek is, uh, ja, ek is eerlijk, ek is dom te toonset. So ek, ek probeer nog iemand kry wat ek kan toonset, uh, want ek sy baie graag dat uh, op die markt wil kryf dan um, ek het so'n 22 liedjes op nou lei, en ek moet het hm. so jy het die lirike, jy soek net die, soek die weisie, of het jy al die weisie, en iemand moet het net vir jou, ja, herlei? Weet jy, wat ek, wat ek daar antwoord, is dat like, ek die liedjes in a country for omzoek, ja, um, so, die persoon waar ek my kan toon sê, eh, uh, I, I, I, I, do nie, uh, uh, melody vir my, en dan, Da, kan dan daarna luister en ek kan kom sy elke nie oor dit soe op dat jy het van wat so ek het nie raarig die luise in my kop nie is net ek lirike, maar ek moet nou een uh, wijsie kan luister om te sê elke okay, dit is die raarige wijsie ook nie ok, nou met die skryf van soe likie, uh, ek meen die uh, lirieke kom het net sommer by jou op word jy wakker met een lirieke in jou kop of uh, Meneer, uh, ek in drie blikies ga gebruik as een voorbeeld. Uh, die eerste wat ek kan gebruik as een voorbeeld is, daar is een man. Um, ek was ene dag op Park Overrandstad toe gewees, na nou, uh, laatste Overrandstad toe waar die kinders al betonings gaan doen met. En uh, ek weet nie of jy nog die oude Blackberrys kan onthou doen. Uh, toe begon ek tik op die Blackberry, en die so een na die ander so, so my net verskin. Ja. En toe ek nou mooi die, die woorde lees, Toe kom ek achter, maar dit, die lietje gaan fysisch oor my levensverhaal. Die verse gaan oor, my is groot mens op die eigen gestade met my gezin, en dan die uh, koorgedeelte gaan basis oor my kinderlaar. Um, die ander ene wat ek kan gebruik is, gaan oor my vrou, wat hy is my verkeer kan in die lewe. Um, ek het een dag sê so my kruis as ek in teken, op een stuk papier, en die lietje het vir schoon en dan met my, my, my, muider, uh, het, my um, en naar my moeder of hoe hulle dit het beskryf het met my geleer mo ek het eendag na 'n foto van my ma gesit en kyk en die dood het ek pasself gekry nou uh, met die skryf uh, uh, uh, ek het meen in jou mening die die algemene publiek waarna luister hulle daar? Naar die lirike of is dit uh, die tune of die ritme of melodie dan meer belangrik as die lirike As ek sal sê, as ek sê, dit is een vijfda vijfda. Ja, dit kan so sê, want ons, a, a, as kunstenaar moet ons in acht neem, ja, die mense luister wel naar die woorde, dan, dan dit gaan toch weer, weet ik vir jouself, een story kan schep, die woorde uit. Uh, maar dan luister ook naar die een uh, melody, want daar moet ons vertus om te, uh, um, op die uh, uh, kan dance, yeah. so, dit is een myk, jy opinie is dit 55e. Okay. nou is daar nog, uh, uh, denk jy, daar is nog tieners wat na die 60's en 70'se muziek luister, uh, hoe vind jy? Ja, ja, best natuurlijk, best natuurlijk. Ek het al een paar getrui hier in die Boots wat, wat, wat, my zoi, uh, in een oud van country een smal oor die oud liefde, die het in uitlaat gaan toe. En dit uh, het uh, me uh, hier uh, eind al baie verbaas, dat my eie dochter kan gebruik, het gevoordeel, en sy smal oor kan treed en die type dinge, want sy wil ook in my toetskore vol. Ah, wanneer? So, ja, uh, yeah. dit uh, uh, uh, uh, uh, uh, is, dit is nou maar, mense dink die kinderluistering daarna nie, maar toch dinder is. Ja, hoe oud is die dochter dan nou? hartig hartig. Ja, so sê kan nou al in die pad val. Ja. ja. Nou uh as jy jouself Ja, ja. in het genre, wat sê jy sê is het of ek ja, daek jy waar jy velt. Uh binne buiten country of uh, doen jy ander genres? jy het dan wel raaksien te sê ek hoor uh, jy sê buiten kan d Maar ek is maar country mens, maar op die redenheid dat die probeer ek maar gescheidenheid van genre is back, jy dit soos ja. uh, Ek oefen nou vir die stadion een paar lekkies met uh, stam vorm en uh, dan is daar nou weer een van remixes en Afrikaans en eitraaf gaan poes Lichte pop ja. Ek sê lichte pop muziek Ja, ja, ja, ja, net wat die jy hong klink net ek er aan sottie ja. nou het jy al ooit opera probeer sing? O nee toch, ek, ek, ek sing opera nie toch Ja, nou ok, hoe, bly, hoe, hoe nabij bly jy die bere? Dit is juist hoe kom, my, my praat sê, maar wat opera gebeersing, word jy nou ook nie <laughs> o, Nou, tydens jy optredes, het jy orkest wat samen jy optredes, of maak jy maar gebruik van technologie, vir begeleiding? <coughs> Man, soos het ons nou in die in die lissie bedrijf, sal my so ek mag nog meer en deels van dit gebruik, dit is nou technologie um, maar ek sal graag som het op beste wil dit is nogal een nieuwe ervaring wat vir my sal wees, uh, om som met een live band op te treed Ja, uh, maar ek dink dit sal een beetje restriktie sêt op jou uh, gigs, jou bookings het sal die wees <laughs> Ach, ja, nee, dit sal nogal, want, want ongelukkig dat jy uh, jy live duintjes ook maar kunst maak, en jy moet ook maar... Uh, en jy moet hulle uh, en amal sy ja, verblijf, ja. amal sy en al die dinge. Ja, want, ja. ja. ja. ja. Um, wat is die hoofdbestanddeel van een suksesvolle sangerse persoonlijkheid, of selfs dan sy of haar dagelikse program? Wat behals dit al? Wel, om um, vir uh, jou um te sê, ek gaan nou wees sê, wat het die antwoord vir jou gegeet vroeger, nederigheid is een baie groot, groot rol wat speelt, en jy moet ook jou gehoor met jou in agneem van wat uh, vir, vir hulle opbelang is, in hoe jy hulle uh, tydens die vertoning gaan uh, vermaak, weet, en, en, en, en, en hulle gelukkig hou vir jou aan. Uh, en jy weet, as ek een voorbeeld wat heb breid, so, 612, Elf, twaalf jaar terug, toe ek sal met uh, Bob van Breck en Jai, uh, excuse, nie Jainie, uh, Snopkop, Bob van Breck en Snopkop, een vertoning gedoen met een klaargeslap, op Guitkopies maar um, Ek het hulle voorvertonings gedoen. Uh, jy weet, het was vir uh, my een baie groot ervaring, toe dat ek al tussen gaan sitte, in plaas van uh, Samer Kinsenaars nou, nou, achter die verloog, by mekaar op te kom. Die mens is my vrouw, maar jy is een tinsnaar, ek sê die in die gehoor, ek sê die in die sê die toekom. Ek is net een mens, soos jylle, al verskil is, ek het die uitrusting aan en ek, ek, ek kom op m'n en ek sing. So vir my, die grootste belang in, in, in, in die muziekbedrijf, vir jou als tinsnaar, uh, om, om, om jou gehoor gelukkig te hou, is om nederig te blijf. Ja, ja, en uh, ek, ek meen jy moet jou gehoor uh, kan lees. Wat is kriteria gebruik ja. mens? Wat is kriteria gebruik mens om die gehoor? Een uh, gevoel te krijg van waarvoor is dit een lis? Weet jy, uh, dit is een moeilike vraag daar, Ludwig, want ek kijk as ek op een verhoogtum, en, en ek kijk na die uh, gehoornheid voor my, uh, dan hier, in, hier sien jy nou bijvoorbeeld op een uh, gesis uitdrukking, die persoon is misschien hartseer, en op die, die volgende gesis in die dreig stap, Jy weet, jy kan mense so'n gezicht te lees. Uh, so, dit is een moeilike uh, uh, uh, ding om te doen, is om, uh, so dit is wel oor jy as kunstenaar jou, uh, uh, um, hoe kan ek sê, jou hele program moet uitwerken. Uh, om uder en elk van die gehoor wat daar is, gelukkig te kunnen. Jus ja. kom, ek doe nie een voorbereiding op een vertooning. Uh, ek klim op diepje verhoog en ek, hoe uh, sal Um, lees. Wat is die woord? Wat is die woord dat ek nou soot, excuse? Um, Je analyseer die gehoor. An Improvise. Uh, oh, ok, ok, ja, om uh, um, um die omstandighede uh, yeah. te pas. Ja. Ja. Yeah. Uh, nou, uh, ek sien gedeel die covid Geneeltyd was daar baie kunstenaars wat live streaming op Facebook en ander media gedoen het. Het jy ook soeets gedoen of behoog jy om soeets te doen in die toekomst? Weet jy, weet jy, is, uh, ek gaan oorpaar te spelen en ek is nie bang om het oor die lucht te sê nie. Um, dit is moeilik vir my tijdens die tablet, ek het alles verloor tijdens die tablet. Ek is nou eens weer beskang om my voeten te vun. Um, so ja, tydens COVID was al nie een ding soos Wi-Fi op die uitleg van goed te my om sikke type goed te doen uh, en weet u vir my is het beter om live shows te doen as om uh, door Facebook of TikTok of wat ook alweer te doen So het paas vir my videos op TikTok en op Facebook en so on, maar ek, ek verkies eerder die werkelijkse ding yeah. um, Nou, wie is van die een ander grootname in die muziekwereld saam met wie jy als kouders geskierd het op jy te verhoog? wel ja, nou vraag jy my 9e echte vraag, en o, ek is so trots om dit aan jou te noem um, jy weet ek het nou, nou genoem van Bob Komblek en Snoppop ja. ek het saam so met Jylle show gedoen uh, ek het uh, twee as ek recht is, ek praat nou onderkoreksie ek ben twee show saam met Jylle Wijn gedoen soos jy doe o, ja, ja um, ek het, uh, ek het Ek het bij Strijf van Pijn die eer gehad om die verhoogte te deel met Barbara Ruy. Uh, ek weet nog veel dat jou die Jowie lijn, Nico J en Roan Ruyck ken nie. Jy het verhaal. Hulle um, het sien naam en naam ene kunstenaar om een verkooning mee saam te doen. En dit was my die grootste voorrecht en die grootste hoogte van my loma geweest. Um, om saam met die kunstenaar sy verhoogte te kom deel. Ja, nou, Barbara Ruy, ek, ek, ek het die foto gezien daar, van jou en jou vrou, wat so langs haar staan. Uh, ja, dit was een goede dag nogal. Ja, ik geloof so. Um, Kreeg jy ooit uh, stage anxiety of verwoogsangst angstvallen, as jy voor mense moet optree, of uh, geloof jy dat het al makkelijker word oor die jaren? Ik weet het nie, Rarig nie, vir my, as ek op die verhoog klim en ek die microfoon in my hand, dan is dit vir my, om die wereld van vergaan, nie weet, hmm. uh, dan is dit ekkie verhoog die microfoon nie gehoor. Hmm. Uh, so dit is vir my fenomenaal om die verhoog klim, ekkie, ek krij nie dat ek die bedoel in. Hmm. Nou, uh, uh, van die ander kunstenaars wat ek mee praat sê, hulle hee die bietjie butterflies, en hulle sê dit is nodig om jou beste te kan lever. Ja, kyk, dit is toch, eh, uh, Dit is toch nou ding wat in die kunstnaalsgedachte uh, blaal, sal ek nou maar sê. En dit is om jou gehoor uh, happy te hou. Uh, want, want, jy wonder altyd, uh, is die gehoor gelukkig? Wat uh, van uh, in die ver in onder mekaar praat? Jy weet uitklaas van dinge. Yeah, yeah. uh, dit is maar normaal, dit is een algemeene ding wat my kunstnaal... Nou, Oké, okay, uh, ons is dan gereed vir jou tweede musiek stik. Leid ons in, asjeblief. Hallo. Hallo. Hallo. Ja, ek kan jy het een beetje connectie te Ek sê ons is gereed. Hallo. Ja, ja, ja ek hoor jou duidelik. Ons is gereed vir jou tweede musiek stik. Laat ons in. Hallo. Hallo. Oh, uh, tweede yeah, musiek. Ja, nee, connectie is een beetje swaak. Wow, oké. Ek kies nou repleerende sê dat as ek meer video's op Graadstal aan uh, gee. Eh en eet more of you. Enige rede of eh uh, hoekom spesifiek? Nou, ek eet meer video's op my is kyklike moeite, ek het my eie video geskep. Leer eh liquid govertor son het my eie speel eh hulle sê ek en meer van my lipies gaan oor na my film met my kinders. Okay, kom ons luister dan, nou I need more of you, hy gaan nie he. Heart Burning like the Changing a love to desire Bay My heart is screaming to say Girl We got to go all the way I need a more of you Changing my rain into sun more of you putting my blues on the run I need a more of you darling I need more of you more anything less wouldn't do we ain't been together too long Strange. How did our love get so strong? There's nothing to keep us apart we got to catch up to our heart I need a more you Changing my rain into sun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 Hy ego storm more view of, you, of uh, ek ek het gedoegie liedjies namens hart maar pragtig gesing en uh, ja ek dink ons is nou terug in volgorde uh, is net die volgende ene wat die um hoe hy melod so gewees het uh, uh, kom ons ry hom net om met uh Green Knight Angel So, die volgende ene sal ek aankondig as uh, iets anders, maar die lekkie sal wees Green-Eyed Angel. Ons gaan aan met die onderhoud. Hier is ek en Hugo, ons gesels. En nou, wat er van die grootcompetities, byvoorbeeld The Idols, en The Voice, and S.I.S. Got Talent, en die, die klas van blootstelling, het jy al aan deel geneem, as hy enig is? Nee, ek het toch nie, ek het de competities deel nie, nie. Ek dink in die begin was hulle nogal pret gewees, maar die is daar, ek weet nie, um, broer, wil nie te veel uitbrei nie. Uh, nou, <laughs> in wat er mate, het jou uh, sangtalent verander oor die jare, groei jou talent verbeter met tyd of uh, uh, en in die toekomst nog meer sal ontwikkel? Weet jy, weet jy ek gaan eerlijk met jou wees, ek moet sê, ek kom achter in 13 jare het baie gegroeie in die muziek, uh, en ek groei ek gaan nog meer groei, uh, want hoe meer jy uh, optree, meer jy syn, hoe meer eh, uh, Raak jy gemaklik met, met, met, met, uh, een verskendheid van die soek. Ja. Nou, uh, hoe voel jy oor kritiek? As mense vir jy ook kritiek lever? As jy kwaad vir hulle, of? Uh, ja. Nee, weet jy, dit is kwaad willen, nie kwaad vir het dit gezegd in die lever, ek hou myself op my Ja. Want ek sê altyd, as jy, as jy, as jy negatieve kritiek brentredes met die reene, Dan ja. weet jy altijd, okay. ek het eerst daar opgeslip, ek moet gaan kyk daarna. Ja. Uh, en dan gebetere moet altijd al. Ja, maar die ou moet daarom kenner wees. Ek sal nie kritiek aanvaard van sommige deken ja, ja, ja, in die straat. Ja, ja, <laughs> ja. Nee, ek weet jy, nou my uh, kritiek ken nie, ek hou my maar op, daar op en ek gaan kyk daarna en dan, nou, uh, ek neem ons allemaal van onszelf dan oordeel, is dit nodig, is dit nie nodig, so. ja. Nou, het toegang tot een opnamestudio waar jy gereed kan uh, sit en rondspeel met klanke? Nee, echt, toch, het Lidwege, ek sit my in my sitkamer, hier by huis, by my lekenaar, en nou sit ek my op, ek stuid dan sing ek so saam, en ek weet wat my, en wat pas nie uh, by my. Ja. Nee. Uh, en dan uh, uh, uh uh, uh, yeah. um, wat ek gewoon doen, en ek recordings met die phone, en ek stuur het vir my, uh, my uh, bestuurderes in Tartoria en dan sal sy nou ek vir die die goedie passie by jou nie, en taal jou achter jou dit toe en dit is hoe ek nou maar te werk gaan Oké, ja, nee, dit is een goeie manier Eh, uh, het jy uh, enige permanente venues waar jy by optreel gereeld by optreel? Het is een fantastische venue en klaargesteld, dit is van my al Uh, met die naam van Louis. Uit die uitstekende uh, uitleg thema van country uh, en die mense daar is fenomenal. Uh, ek is op gereelde basis bij hulle. Is jy die enigste thema optreed of het uit baie mense wat gereeld inkom? Nee, hy het uitleg bij ons waar al van tyd tot tyd optree en dan aan een lokale kursna geruim hy, optree en so. Ja, nou wat er van die nationale kunstfeeste en schouwe in Zuid-Afrika het jy al bijgewoon en bij opgetree? Nog nie ene Ludwig, dit is nog een baie droom uh, van my is om dit te Ja, uh, het jy al van hulle bijgewoon, al het jy nou niet opgetree? Uh, weet jy, dit was my moeilik sê, want ek het een baie tijdstip sonder voertuig gesê. So, karakter, so, so um, vir my om van een plek tot een ander plek te kon gegaan het, dat gaan my baie moeilijk. Ja, nou, in jou opinie, wat dink jy, wat betekent so optrede vir een jong kunstenaar? Is daar enige contracte of boekings wat uit so a, a optrede sal voortspreid? Wees jy, in met jou opinie, sal ek sê, ja, want uh, dit is tof waar baie van die uh, vervraagdersers en zo so aan uh, nie dat talent raak te zien en dan ja. uh, uh, dat dan een toontraag en goed uh, En dan dit is nogal een baie vervraagd as jy ontraag aangebied. Ja. Uh, uh, ja, dit is uh, uh, enige blootstelling is positieve blootstelling. Daar sal iemand dalk is wat jou kan raak te zien. Ja. Nou definitely, definitely. wie op die koppie Optredes. het jy al ooit as uh, jy al ooit genooi soentoe uh, sal jy oorweeg om soentoe te gaan as jy genooi word ek is al ooit genooi maar as jy my daar ooit sal ek nie neer sê dit sal vir my baie groot voordat hmm. nou ja die type muziek wat hulle doen is uh, uh, uit die wereld uit in, uh, is uh, wel <laughs> En wonder of hulle sal uh, country uh, present. Nou, uh, wat er soort optred is, is jou gunstelinge om te doen, soos op uh, verhoog of skouwe, private funkties, wat ook, wat? Net net waar het achter een metroofoon kan ontstel. Nou, begrafnisse. Haha <laughs> Nou, wat er aspekt van een sangloobaan vind jy die meeste of die minste stimulerend of dan bevredigend van die sangberoep? Ach, weet jy, vir my as persoon sal ek sê, dit gaan vir my net om myself te geniet. Uh, dit gaan vir my oor die liedjes wat Um, jy weet, die klasse dinge, so daar is verskede aspekte waarna ek kijk. Nou, wat is er specifieke optrede uit jou verlede, was jou gansling, uh, wat jy die meeste geniet het om te doen? Definitief saam uh, met Jowet Lein, Meku J en Ron White. Definitief. Uh, uh, jylle is, wat... Uh, daar is so'n groep wat jy nee, na... New Idgers. Ja, dit is hy. O, oké. Okay. Ja, die New Age is. Ja. Uh, en uh, jylle tree nog baie saam op ook? Um, ek was een beetje baie langklaas uh, in Pretoria geweest, maar ek geloof binnenkort sal ek weer die draai maak. O, so hulle is in Pretoria gesedel? Ja. ja. Nou, wie is jou ginslim kunstenaars, die sy muziek keer die meeste geniet? eh ou dan as spelers as big daddy most change is Rai ter lui hyn eh eh carry line white got some sickest guys there en hier hier dan lees daar net da nou smoke en equip men Ja. is so, meestal die country mense en uh, ja die country musiek word. Eh uh, jy het my gehoor gesê jy doen meestal dan cover lietjes of uh, doen jy van jou eie lietjes ook uh, tydens optredens? Uh, Lietje is op die rea, hier is ook nie. nog nie na eie lietjes nie, soos het het toe gesê um, ek moet nog eerst iemand preen om dit my ketoon stuip uh, maar ek doen meeste cover lietjes op die eie stadion hmm. Hoe kom ons luister nie jou derde muziekskunde? Wat gaan wees? Ja, dit is een lietje wat my baie na in die hart lees. Dit is een christelijke lietje en uh, ek wil hier die, die luisteraars moet baie diep na die oorde luister en dan sal hulle ook bestaan wat ek sê dit my na in die hart. En dit is waai my door. Ok, ek het hom gehoor al wanneer jou sing het en magnifiek. <laughs> hier gaan hy. Baie dankie. standing there sunlight shining through your head and it takes my breath away you look better every day when you running to my arms and I lost lots of it is fire the soul i lay beside me soft and warm and your fingers trace my cheek i bring feeling as you wish your mind green i Hey, dit was uh, baie kort ene, uh, hy is maar twee minuute en uh, ja, dit was uh, uh, uh, Green Eyed Angel soos ek gesê het, dit was die rechtstelling van na die eerste leekie wat ons gespeel het en uh, uh, ek het op uh, Hegiel uh, Facebook gaan kyk en dit is die een waar hy sy vrou oproep na die verhoog toe en dan staan hy en hy syng dit vir haar. Ek weet nie of sy groen oor het nie, maar uh, ja, miskien is sy engel. <laughs> maar uh, ja, hy syng Green Eyed Angel, specifiek vir sy vrou. Kom, ons stap aan met die onderhoud, hy kom hy. Vertel ons meer van jou thuis, te, is jy getrouwd, is haar kinder, jou vrouw sy beroep, enzovoorts? Ja, my vrou is haar vrou, uh, Napoleon, en uh, Dan het ek een van 22 maarten, my meisje van 18 dan, en dan uh, afgeloofde Michael, wat uh, een nieuwe lid van die familie nou is. Um, en ja, ek is maar gevestig in Pols. En ja, my dochter is maar bij Amalbius op die huis, sien, ja, nou, is van die jaren gaan werken, want hy is die, die die van die dyslexie. O, oh, nee, okay, uh, nou, oké, goed. nou, Jouw dochter, jy sê, sy, sy stel belang in muziek. Ja, sy, sy stel definitief belang in. En nou en dan een oefens, sy sal met mij terecht niet zo'n so beetje geluid. Maar ik geloof, oh. sy sal rechtkom. En dan, as ek de koning doen, nou en dan nog, dat ek daar samen met mij een beetje lucht. En ja, sy geniet het en die mensen geniet het. Is dat enige kroetel die jy in jylle thuis stek, net door die andere oorblaf? Uh, ja? Ja, nee. Ja, jy sê veel van hierdie woelwakers die by ons Ehm, um, flakies, poppie, muizenpunt, en niemand En? En hulle maak my grijs net dat die kinders my grijs maak En wat is soort hondes hulle? Ehm, hulle is eindig prijs en is Jack Russell prijs Ek wil ek daar is Jack Russell in hulle Daai blaf, jy vertel alles Ja, nee. Wore ditels van jy verlang om lang van die huis af weg te wees? Hoe hanteer jy dit? Op dit eindig is daar jy nie, en op dit eindig nie verleden nie. Dit was nie vir tye wat ek lang van die huis af was nie. Daar um, was jy een keer wat ek, ek dink vir jy nie by die huis dit was toe in Pretoria was. Uh, to my, uh, toe ek daarby ten die jou die leinele was. O, ja? So, uh, ja. Um, ja, nou, Maar eh, anders dan, as ek ek een stoning gedoen het, kom ek maar meer en is dit ons als een gezin dat saam na al die stoning toe gaan. Want my vrou werkt met my uitrusting, eh, my sien en my atvangersting sien werkt met die en die dochter gaan maar net saam haas, sy nou die eh, koopel, al die koopel, al die koopelding of as allemaal dan saam gaan, uh, het jy iemand by die huis wat na die honde kan kyk? Ja, ja, nee, ek het bang vriende wat uh, my die onderverzorgde, wat ons hierdie eind. En wat kom in loer. Nou, <laughs> wanneer jy nie optreed of gereed maak vir optreders nie, waarmee blei jy bezig? Ja, het al verscheiding is, dus wat nie met doel mag hou. Ek, ek, ek nie met doen, ek, ek, ek nie meer die muziek beheers, gis nie, dan nou, uh, daar ek nou aan computers, ek had het gereed nou, as opmacht vir Um, en dan, ja, andersom sit ons nou net als een gezin lak in een televisie wat ook al. Ja, uh, en as dit nie vir muziek was nie, wat jy beroep sal jy vir gevraag wou doen? Ja, ek sal vir al een polisman wat vir u sê, want dit is wat ek eindelijk geleerd het op school. <laughs> uh, okay. En, uh, nou, om energiek te vertoon op die verhoog, met die interactie tussen in die gehoor en die kunstenaar verg baie energie en kan uitpikken wees is dat enige iets wat jy specifiek doen om fiks te bly soos byvoorbeeld om te draf of te gym of te fiks te rui of wat oogel nie, ek ek is nie baie sportieve mens maar ek sê jy dit, jy nie gehoor al my, my, my fiks ja. <laughs> haha Ja, ou moet perform, jy moet uh, uithaal en wees uh, ja, ja, ja, yes, om die geest die moest, twee, die minuutte minuutte. Ja, om die geest te bou moet dat ou, jy weet self moet die rondspring aangaan. Nou, het jy al ooit buiten die grense van Zuid-Afrika opgetree? Nee, nee, die vorigheid het me nog nie uh, toegekom nie. Hangvijf dit sal gebeur. <laughs> um, nou, wat is die beste en die meest treffende compliment, wat jy ooit na optrede gekry het? Hoi, nou moet het mei doen, want dat was Ek kan by so door die compliment van de Pune of Tantree afgesluit, dat het sy stuint van zijn en mis daar wel een rij, Uh, nou, het ging het maar te groot die sê slik te dat u uh, heeft got a beautiful voice and u can sing dit so, uh, was my om dit van een legende af te wees ja, my, ja, vooral komende uh, van haar af ja, sy het, ik uh, het beslis een zachte plekje van haar ik het daar keer rond moet, uh, so in die voorbij loop. net hallo gesê en verder gestap mm. ja, en uh, Ja, en uh, dit was in Tabazimbi geweest hulle daar gaan optree en toekomst hy in by die plek waar sy ingeboek was en uh, ek was a regular customer daar en daar was nie een mens om my te help nie, toen ek gauw van gesê sy moet net hang 5 eksel gauw die mense gaan kry nou, uh, uh, ja, ja. Uh, kom ons luister in jou vier muziekstuk, wat gaan ons na luister ehm um en ek het nou alles nie in volgeordig gesê het, want het is nou nie die ene taal nie as ek recht is, is dit en die oudera ek weet, as ek recht kan ophou ek het net gekeksies na dieveel en die oudera meisjes kan na die straat ja, ja, ek tink dit is die oudera ek weet, het nie is dit nie, is nie, ons speel Uh, ek meen, ons kan altijd herrangskik en al die begroetes. Nie... <glogan> ja, want ek sien, my documentatie, dat ek er echt gesit het, die sê, die beheer, die beheer, ja, alle is nou die beheer. Ja, hierdie cleaners, wat altijd hier op my lesenaars koen, maar kwooi, euh, alles los precies waar ek het gesit het, dan sal ek uh, alright wees, maar, alle skyf ons goed rond. <hach> Oké. Okay. Ja, ja. As ek is, so wat ek nou hier lees, dit is ek sê dit al. O, wat is dit? Is dit ander ene? Dit is dit uh, yeah, is Ja, dit is naam, maar laat die saam, speel nie, dit is die weise. wel, ek ga nou The Older I Get speel. Is dit, recht met jou? Doe het, daag. Ok, dan uh, luister ons na The Older I Get, uh, en hey, hier kom hy. Dank Yeah. yeah. Hego, Hego Storm met uh, The Old get laat my baie dink aan hy, Likkie, wat, wel, is die enigste ene wat ek gehoor het, wat uh, wat is die Clint Eastwood, Clint Eastwood gesing het in sy laaste rolprint waar hy sing uh, The Old Man in Me, wat hy vecht teen die ouderdom en, uh, ja, dit is ook baie waar, wat hy sê eh, uh, the less friends I have, want uh, ek meen, dit is die survivors, wat jy nog het, as vriende, en, uh, bitter einders, en, mens vind, dat jy, meer en meer gehig raak, aan die klomp, oor, jy so baie tyd saam spandeer het, en dan ook, sien ek Hanlie, jy is ook nou ingeskakel, ek is bly, dat, uh, wel ek weet nie, moet mens bly wees, of nie, dat het, toe nie, nie, A blindedermontsteking is van uh, Jakoenie, dat het uh, net een blaasontsteking is en uh, ja, so ons hoop hy word gauw gezond en is weer spoedig op die been en uh, recht om uh, hele grijsaare te gee. Nou, ok, kom, ons stap aan met die uh, uh, onderhoud ek en hygoestorm, en dan ook sien ek a, a, jy, a, Anlie, het prachtige foto's daar van die storm gesin opgesit, a, lekker hechte familie like dit vir my, en a, ja, daar is die mens die dochter en a, vir a, Nicole en a, hy omself en die sien, en ek, denk, ek neem aan, die ander een is die boyvriend van, van a, die dochter, maar in elk geval, hier a, gaan ons nou aan met die onderhoudt Oké, okay, die, die uh, contactnommers wat ek wil... ...die sal kom. ...toe IJs <laughs> uh, yes, uh, op een hoogtepong getlimit soos Joey Line, Nico Jay en Ron Hoy. Nou, hoe moet jou vrou nou voel? Kijk, my vrou, uh, in die begin was hy baie aanloos vir die jyne ding serieus, maar sy het dit nou ons nie gewoond geraak, hy het my ges, sy het my net die pijnbedeel. <laughs> yeah, ja, dit met die wat hy sê, daai is die beste wat met jou gebeur het, en nie sy nie moet nee, kijk, ken. Kyk, my vrou, my my vrou is al 'n feesnagt. Ja, dit is ter en het my gebeur. <laughs> ja, okay, jy praat uit in die musiekwêreld. Okay. Eh <laughs> uh, en en en dan eh uh, as ons kom by teleurstellings, wat sê jy beskou as die grootste missed opportunities wat jy terugset op uh, vordering gegee het. Eh uh, buite nou COVID natuurlik wat vir almal 'n blok op vordering veroorsaak het. Op in die loopbeek, daar is verskuie, maar die, die grootste probleem wat ek gehad het, was gewees uh, vervoer. Um, ek, het, ek het baie gesikkel met vervoer en goed, en dit, het, dit is het my baie terugzet gegeet, en dit was my baie teleastellend gewees, want daar was baie keer vertoonings, uh, uh, dat ek in die hand moes verwijs en omreerde ek nie vervoer het. Oh ja, ja. So ja, um, ek sal sê die vervoer was, was my grootste hmm. vervoer het jy nou vervoer of ja, ja, definitief, oor. ek dat plant gemaakt en dit is nou hoe sal hulle sê ja, hulle kan jy maar bloewaaio toenooi hy sal kom <laughs> ja. ja, nee, nee kyk, ek, ek daar ja. nou, uh, vir wat is soort optredens is jy uh, beskikbaar om voorbespreek te word enigheid ja, enigheid Enig iets, enig iets, net wat trouw is, belovings, verjaag, is daar 8 uh, maak nie saak. Fondsensamelings. Ja, ja. ja, ek is beskikt af die ja. Nou, bemark jy maar jyself, of is jy die reagent aangeteken? Weet jy, ek doen my uh, van my bemarking self, maar kan die tjowie bestuur my basis my dingen gemaakt. Uh, dier my rol van ek werk maar basis dier ha ek so te stel. as iemand my kontakt kan kontakt uh, al kan en ek sê vir ek het en die persoon het my gekontakt so en so en so dan sal sê ek, ek, ek, doen, dit, doen dit of ek sal self wat of al ek sal nog een of ander tyd met daar ook wil selfs uh, sy en Nico sit ja. ja. ja. um, was jy in enige mate betrokken by hierdie Afrikaans is groot? Nee, weet jy, dit sal ook baie groot wees, het we sal daar as ja. Om een bespreking te maak vir optreders, hoe gaan die luisteraars te werk, en indien jy enige phone of e-post-adresse noem, herhaal hulle asjeblief en lees het starig. Altyd, okay, die, die uh, contactnommers wat ek wel gaan gee, as mense my wil besprek, verkoelings, um, eerstens kan ek uh, kan ek jou uh, uh, kan ek sê, ha 100G dan kan die mense ha indirect contact uh, dit is uh, 08 2 7 6 9 2 5 9 9 ek sê net weer, dis kan ek jou 08 2 769 25 9 En aan die ander is my directe Lijn waar hulle my van contact Indirect die in goed stort om My 061 280 2736 Ek herhalen 061 280 2736 Ehm um, Nou, uh, ok, dit is als nou onder die, wat, uh, wat uh, ons het toen nie gevraag, wat is jou geboorte name nie? O, okay, jy my twee geboorte gee, maar die ander jaar gaan ek jy gee, ek, ek hou nie waar jy van dit okay. is Marius Hiekoe. O, Marius Hiekoe, so jy is Hiekoe, kom daarom daarin voor. Dere. Hmm. Nou, uh, is daar nog enig iets? wat die luisteraars van Hugo Storm boor te weet en uh, wat ek nie aangeraak het nie. Ach, weet jy, ek is maar plat op die aarde mens, een nederige mens. Um, ek hou van een uh, om een mens mens te wees. Um, ek is nie volk die mens nie. En, uh, ja, soos ek uh, al hoeveel keer heb ek drang nou gemiddel, nederigheid het is een baie groot rol wat speel en dan al wat ons moet doen ons net al kijk naar ons vader en vir hom dankie sê vir alles wat ons heet hm, dat klinkt vir my soos een levensweise wat een mens kan aanvaard vir jyself nou jou, ja, jou, jou voorlaaste aanbieding voor ons gaan groet en ek daarmee na gaan uitspeel met jou nietste eie liekie wat, of jou nietste liekie Uh, of opname, uh, wat sal het wees, daie ene? En wat sal hierdie ene dan wees? Uh, Oké, okay. uh, die ene <nom> <sorting> is Shibu Daddy, hy was eindelijk van een staal gewees om die overheid te speel, en die ander ene is, ek dink het zo'n typie so, uhm, sies, sies ek sê die goed is, maar so die op daar is die ene wat jy wil promote. Uh, okay. Weet jy, dit sal sugar daddy wees en dan die laaste ene, ek kan hy nie onthou nie, want die hierdie goede soe die ene, uh, ek die met my voet verkeer kan. Ja, ah, ok, uh, uh, soe hierdie ene, sal sugar daddy wees. En dan wees, is, verek, ja. net ook by die laaste ene kom. Kijk. Ja, syf. Ok, okay. uhm, um, nou, ok, kom ons luister eers gauw, na sugar daddy, en dan eh uh, zelf eens verder. Ik oké. find a dit was weer eens, Joegu, storm, amper sê, Joegu, sugar daddy, ach, my sê is nou, jy is 45 so, dit is hoopeloos te jonk om nou al een sugar daddy te wees, maar, uh, ja, uh, as ek hier hier in een kruis, sal ek ook sugar daddy wil wees, <laughs> nou, eh, uh, Uh, kom ons nader en nader aan die laaste ene, nou jylle sal achterkom, daar is nou argument aan die gang, of nie argument nie uh, soeken, na wat was die laaste likkie, en hiergoe ek het hom opgespoor, nee dit was sprooekies nou, uh, ok, so ek gaan nie die laaste een aankondiging op die aankondig gedeel in ons gesprek nie, want nie een van ons twee het geweet nie, ons het net geweet, daar is nog een maar daai een was sproetjies. Kom ons luister die laaste deel van die uh, gesprek opname. Luister eerst gauw na Sugar Daddy en dan uh, die, so hierdie ene sal Sugar Daddy wees. En dan wees graag, ja. net op die laaste ene kom. Kijk. Okay. Okay. Yes, ehm nou oké okay, kom ons luister eerst gauw na Sugar Daddy en dan uh, gesels ons verder hier kom uit okay, dit was mysiek stuk nummer 5 gewees en uh, ons beweeg eindes ek aan toe nou wat leef voor? En jou onmiddelike toekomst vir EgoStorm? Is daar enige optredes, besprekings, enige nieuwe albums wat wacht of toere? Uh, op die reide is daar hier nie, uh, nie veel nie. Uh, soos u allemaal weet, uh, januari, februari is maar stel maande. Um, ek het nou onlangs die uh, karakonische oproep gehad met uh, die einde van uh, Ulys en Kerkstorp. Dat uh, hy van ek sê het, hy gaan my jouw muntelik binnenkort kontaktrek tonen uh, maar verder mag uh, ek maar ontspanning om van die publiek achterhoor dit hang alles maar af van die publiek uh, die wat ek ons naar hulle graag in boek doek en ja. so so het baie graag meer vertonings so die hulle wil doen, we, so doen nou, by wheelies uh, waar is hulle gestationeer en hoe gereeld treed en En hoe gereeld het jy daar op? Hy is gereeld op gereelde basis, dit is in Kleks, toch? Ok, so die soort mense moet maar net uitkik uh, vir die advertentie en uh, dit sal op jou Facebook seker geadverteerd word. Ja, dit word op my Facebook geplaas en op my Facebook. Ok, nou moet daar kyk en dan uh, jou ondersteun wanneer jy daar is. Nou, word uh, die algemeen die tariewe vir jou optreder, is blijer die standaard of is daar ander faktore waar die kostes van jou geeks beinvloed? Kijk, om van vir so stel, tariewe gewaas is moeilike, is moeilike ding, ja, ja. want as het laukal is, dan is die tariewe maar, uh, hoe kan ek sê, laag, uh, maar as het nou buiten die, die, die, die dorp is, sal ek nou maar sê, dan, dan is die tariewe diekie nie standaard om het sê te stel. Ja, dis dit wat ek sê, uh, so, as hy buiten jou uh, lokale gebied is, dan uh, daai, is die dinge, faktore, waar die kostjes, uh, beïnvloed as jy moet oorslaap, by voorbeeld, Ja, is, uh, weet jy, ja, weet jy, wat ek wel vir die luisteraars kan sê, is, wie uh, ook al my, uh, uh, in die toekomstboek, of wat ook al, ehm, um, my tariewe is baie laag, dit is nie verskrikkelijk hoog nie, dit is nie een kwestie van uh, uitbuit te rijden, om het so te stel. Ja, ja, oké, okay. uh, nou, het jy al op uh, uh, besluit wat die laatste ene gaan wees, wat ons meer van uitspeel? Jy is vergeet. Jy, kom ek van vreest so sê, Surprise by my, want uh, so ek sê hierdie goed van ons, so die mekaar ek glad nie. Ok, ek sal hom aankondig wanneer ek om speel. Uh, nou, uh, ja, dan uh, loos het ons maar net om te sê baie dankie Jygo vir jy bereidwilligheid om deel te wees van ons program vandag, en wens jou alle voorspoed vir die toekomst, en uh, ek geloof uh, dat uh, jou muziek vinnig en wijk gehoor sal word, en nog meer van jou nieuwe vrystellinge in die toekomst sal vloe en natuurlijk ook dat die besprekings gaan inrol uh, dankie nogmaals Baie uh, dank julle het wees en baie dankie, dankie luisteraars dit was baie lekker met julle te gesels en baie dankie vir die voordag het julle my gegeer um, en ek hoop ons kan in die toekomst weer so maak en al my kankie groete aan alle luisteraars van Ramkata Radio en ook aan die personeel mag jylle jaar voor en toe net het voorspoedige nieuwe jaar wees met baie liefde, vreugde, geluk en sukses. Nee, baie dankie, het is tyd vir my om af te sluit en ek vertel jylle het vir jy so storm geniet soos ek self ook gedoen het en dat jylle ons sal luister op sociale media, ek sien hy sien, sien vir op uh, YouTube nie, maar kyk rond waar jylle om ook al uh, raak zien op die sociale media, like dit en lever hele positieve kommentaar daarbij en uh, onthou om die muziek van die nieuwe kunstenaars te laat inrol en nie enig een bespreking wil maak vir funksies of enige optredes van enige van die kunstenaars wat uh, in die program optred wees sêker om my e-post te stier op www.lidwigventeratlive.co.z of julle kan my behal by 072-541-9803 Ek sê julle in contact breng met die betrokken kunstenaars of vir agente en ek sal uh, ook baie waardeer as die kunstenaars uh, wat vir oplein onderhoude beskikbaar is vir oplein Uh, onder dat ek van so ongeveer 30 minuut, betek je een beetje meer, betek je een beetje minder, en met die doel van bekendstelling, vooraf opgeneem, my uh, oproep sal gee op my self 072 nummer 072 5419803. Nou, tot volgende week is het ek, Ludwig Wenter, wat sê, loop mooi, kyk na julle self, en uh, die allerbeste word julle toegeweens. Ek see you latest elegators, en ek speel uit met Edo Storm Seleki, uh, en yeah, ja, om um later aangekondig te word. Tot ziens. Nou ja, daar is al, ons gaan nou uitspeel, met daar die leki, en uh, ek het om opgespoor, en dit is natuurlijk um, die, uh, nou het nou, nou, nou, nou, nou, ek om ook alweer vergeet, uh, spruitjes, kom ons luister, groep, 2 sê, lekkie, hier kom hy. Daar is een paak in my thuis op haar weg, van die stad Sillewaar Waar ik is na school In die kom speel in baljaar En eendag sien ek ek klein dochterkie In Katalin Met treinkies wat roeper als broek gesigie En ek sê skrietjes Liefwe, daar sê reenboog in jou oor Wil jy graag een groot geheim hoor, Amal wil graag soos hier is, Want jy is prachtig, liefde, En sy druk sal so my hand, En sê ek wens ek om my heer Is nou reeks so lang kal verby En die glimlach van jong wees Gepers ons een oud hart zeer En een dag sien ek sprookies weer in my oos daar gedwaard Want die leerlijke eentie verander In die mooiste swaar En ek sê sprookies, jy is prachtig, en sy druk sachties my hand, en sê ek wens ek kon my dier jou oor sê. Ek ga na die skilber, en aan naan opvoer en kyk, En daar dans een muisie wat net soos een veeprinses lijk Met een glimlach soos stralend begroet sy die hele gehoor Ek sien toe dus sproekies wat harde so bekoor En ek sien sproekies, lieflein Daar is een in jou oor Onthou jy nog die parkie En die trane in jou oor Sproekies, jy sprak toch En hou een hand in my vast So jy sê, ek wens, ek kan my door jou oor sien Ek wens Ek kon my dear Jou oe